yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutih wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du saudara pembimbing al-samhari syuhurin syaapani rahimahullah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir ini dan saudara ilmu nikmatullah sekalian wa qul tubilla kita berada pada 74 dan seterusnya daripada surah ta ha iaitu Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa innahu jahannamala yamutu fiha wa yahya wa man ya'tihi qad 'amila ssalihati fa ula'ika lahumud darajatul 'ula jannatu 'annin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalika jaza'u man tazakka sumunya barangsiapa datang kepada rabbnya dalam keadaan berdosa maka sungguh baginya adalah neraka jahannam dia tidak mati Terus akan memasukkan azab dalamnya dan tidak pula diberi peluang hidup untuk bertaubat. Tetapi barangsiapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebaikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh darjah yang tinggi dan mulia. Ya itulah syurga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang muncikan diri. Sedagian mereka seakan yang jelas dan konteks saya ini adalah ia sebahagian daripada nasihat ini kemukakan oleh para alisir kepada Firaun. Walaupun ada pandangan pertama yang telah kita huraikan Masih Tafsir Al-Baghawi pada kuliah yang terdahulu Mungkin yang merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu bentuk Ta'akib Satu rumusan terhadap perkelahian Yang berlaku di antara Fir'aun dengan Ahli sihir yang pada awal disangka menyokongnya Pandangan kedua ini nampaknya Disokong oleh kebanyakan para ulama Tafsir Ia merupakan sebahagian daripada nasihat Para ahli sihir kepada Fir'aun laknatullah alaih -Alai. Kalam ayat yang terdahulu nasihat yang pertama mereka katakan. Almuzbilahi mina shaytanir rodiin. Kalu lenu asyirakala ma jaa ana mina baginat waladhi fatarana. ma anta kab. Inna ma hadhihi hayat al dunya. Inna amanna bi rabbina liyaghfiralna khutayana wa ma akhratana alaihi mina shahri. Wallahu khairu abuqa. Nia yang terdahulu nasihat pandangan mereka. Mereka berkata kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti yang telah nyata ditunjukkan kepada kami Dan kami tidak akan mengutamakan kamu daripada Rab yang telah menciptakan kami Tonton tuan perkataan Fatarah ni kalau kita belajar bahasa Arab Salah satu maksudnya adalah mencipta satu benda daripada tiada kepada ada dan Ini merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu SWT Jadi Fatarah ni artinya Mencipta satu daripada tiada kepada ada di sini ada tiga sifat Allah SWT Yang dijelaskan oleh ahli sifat yang beriman Yang pertama, Fatarana Yang kedua, Rabbana Rabbana ni kalau kita belajar perkataan Rabb, maknanya pemelihara, penjaga, pembimbing Dulu kita pernah huraikan ketika mentafsirkan surah Al-Fatihah yang lalu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabb Itu sebab datang perkataan Terbiya Terbiya maknanya Murabbin, murabbi Seorang murabbi itu menjaga anak-anaknya Menjaga anak didiknya dengan sifat-sifat yang daripada Allah Subhanahuwataala diambil daripada perkataan rububiyyah rabbani. Yang ketiga tuan-tuan lafaz mulia yang tercakup di sini iaitu perkataan Allah. Jadi fatara bermaksud mencipta satu sebelum ada sebelumnya satu. Sebelum ada satu sebelumnya. Mencipta satu tanpa ada contoh sebelumnya, mencipta satu daripada tiada kepada ada. Jadi pemilihan kata ni pada ucapan Ali isirah dalam konteks membandingkan antara Firaun yang mengaku sebagai Tuhan Dengan Allah SWT yang maha mencipta Mereka bagaikan berkata di sini, wahai Firaun yang bukan pencipta Kami telah beriman kepada yang maha mencipta Engkau bukan pencipta, tapi Tuhan dan Musa ini lebih kami yakini sebagai pencipta kami Dia yang melahirkan kami di pentas dunia ini Dan dia pula Segala satu itu bergantung pada ketapan kehendaknya Bukan kepada engkau, bukan daripada engkau Kebaikan itu semuanya datang daripada ini Siapa pun selainnya jika dibandingkan dengan Allah SWT Hanyalah merupakan satu fatah mogana ha, Ini yang dimaksudkan oleh ahli sihir Pemilihan perkataan Rab ini tuan-tuan Yang -tuan. berarti pemelihara, pembimbing, peranugerah Berbagai bentuk kebaikan Kini dikemukakan dalam konteks huraian keimanan jadi sifat Allah SWT yang paling menonjol Mendorong kepada keimanan dan pengabdian Kepadanya kerana rububiyah ni tadi Rabbaniyah ni tadi pemeliharaan, bimbingan Dan kemudian ketiga sifat yang disebut di sini itu Allah SWT Yang pada penyataan terakhir Penyataan ketiga Alisir ni disebutkan, Kerana puncak segala kebaikan Dan kebajikan adalah Kesempurnaan milik Allah SWT Allah milik segala kesempurnaan Namanya mencakupi segala bentuk Kebaikan Dari ni tentuan yang dikasihkan Kataan yang digunakan Allah SWT Kalau kita perhatikan daripada awal Ini yang dimaksudkan oleh Alisihir Pemerhatian Observationnya Fatarana Inna amanna birabbina Tengok Wa ma'kah tana alaihi minas sihir Wallahu khairu wa abqah Tiga perkara yang Merupakan sebab utama Pemilihan mereka Untuk beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun AS Meninggalkan kejahatan yang pernah Dikemukakan oleh Fir'aun sebelum ini Jadi Kita dapat lihat dengan terang jelas Di sini, ilham yang Allah berikan kepada Al-Isir untuk berkata dengan penuh keyakinan Kini hilang semua rasa takut Kepul-kepulnya iman ini, impact dia jadi berani tuan-tuan. Orang beriman Dia tidak takut Ingat kepada kisah dalam tarbihan tul-aulat Iaitulah apabila Sayyidina Umar Khattab anhu, Melalui satu tempat Di mana anak-anak para sahabat Sedang bermain Sayyidina Umar Khattab anhu, Penampilannya hebat Hebat orang beriman Maka bertempiaran hari Semua anak yang berada di laluan tersebut Kerana takut pada Sayyidina Umar Dengan fizikalnya dengan rupanya hebat Janggutnya, jambangnya Tiba-tiba Abdullah bin Azubair dia tidak lagi tonton. Tuan, tuan Abdullah bin Azubair ini tidak lagi Allah bin Azubair ni pernah kita ceritakan dahulu Beliau pernah datang minum darah Rasulullah SAW berbekam Beraninya Rasulullah SAW ni dia tidak lagi Rasulullah SAW ni dia tidak lagi Rasulullah SAW ni Nak kamu tidak lagi Kawan-kawamu semua lagi melihat aku Jawapan Abdullah bin Azubair ini, bin Azubair ini, Wahai Amirul Muminin Saya tidak lari kerana saya tidak salah apa-apa Apa penyebabkan -apa. apa saya perlu lari saya tidak bawa salah apa-apa. Saya tidak takut. Saya tidak, tidak perlu takut kerana saya tidak bawa apa-apa. Tentuan milik agamaskian. Iman mendatangkan keberanian luar biasa dalam diri setiap Muslim. Lihat di sini Al Isyir ubah sikap dari penakut menjadi sungguh berani. Kerana kagumnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka berkata sungguhnya kami telah beriman mengagungkannya. Dia lah pemelihara dan pemimpin kami yang semua ini telah baik kepada kami walaupun kami durhaka kepadanya. Kami kufur kepadanya. Kamu beriman dengan harapan kiranya dia mengampuni kami maka kesalahan lalu akan dihapuskan. Tuan-tuan orang masuk Islam ni aslam ta'ala ma astabta bin ghairin. Al-Islam yajubu ma qablahu sebelum Nabi sallallahu alaihi Seseorang tu masuk Islam tuan-tuan maka segala kebaikan yang dibuat sebelum Islam dikira Segala kekurangan, dosa, kejahatan yang dibuat itu Diabaikan, dibuang Tidak dikira oleh Allah Subhanahu SWT Aslamta ma ma'aslafta min khairin Kau masuk Islam Dengan segala kebaikan yang pernah kamu buat dikira Al-Islam yajubu ma'kab lahu Islam menghapuskan semua keburukan yang pernah kau buat dahulu Dakwah lah tuan-tuan Orang keliling kita untuk masuk Islam Dengan tetangga kita Adik-beradik -adik kita yang masih belum Islam Sebagai contoh Kadang-kadang kita perlu kreatif macam saudara-saudara Islam kita Yang berada di Eropah di Sweden Semasa ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW Beberapa bulan yang lalu Mereka telah beli makanan-makanan halal Biskud-biskud daripada negara umat Islam Dihantar dalam presentation yang cantik Ke rumah Kristian Rumah jiran-jiran yang Kristian Dan semua menjadi hairan Kenapa banyak sangat pemberian orang Islam kepada orang, orang lain pada hari ini wujud satu impact mereka bertanya dan akhirnya dia bertanya kepada yang menghantar makanan ini mereka jawab ini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kelahiran Nabi Muhammad kami menyambut ulang tahun tersebut Islam ini adalah agama peace assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tengok kalimah pertama dihamburkan kepada seorang disampaikan kepada seorang semuanya berbentuk pujian doa keselamatan kesejahteraan dan sebagainya maka kami cuba untuk menyebarkan kebaikan dan Muhammad yang kami kenang jasa baginda dengan kelahirannya ulang tahunnya pada hari ini tuan ni boleh kat pesta ni tak yang begitu kreatif jadi dari same ni sekarang mereka telah meyakini dengan sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ASW adalah final habis segala penipuan, sihir yang dipelajari sebab itu tidak lagi berguna sekarang dah ada benda yang jelas sebenar Mengapa tidak ikut Ya Allah ampunkanlah kami Terhadap dosa kesiapan kami halu kekufuran kami Kami beriman hari ini Hapuskanlah dosa-dosa kami halu Ya Allah Mereka jadi lebih berani Kita tambah lagi Siapa yang datang kepada Tuhannya? Tengok ha, Digunakan di sini Innahu mayat syurabbahu mujurima Semuanya siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan raka Kita dah perhatikan dalam Kamus Kamus Seperti sebagai Kamus Seperti sebagai contohnya Kamus Al-Farid Kamus Mufadrat Fadil Quran Oleh Ar-Waqib Al Al-Asfahani Perkataan jurum Adalah merujuk kepada Tangkai yang patah Ataupun buah yang terpisah Di tangkai Jadi pemilihan perkataan T.I. Al-Isien ni pun nampaknya Bijak Ialah Al-Isien yang terpilih Kita telah pelajari Pada kuliah-kuliah terdahulu Mereka bukan orang sebarangan Orang bijak Diberikan beasiswa Diberikan Diberikan gaji yang lumayan diberikan segala bentuk penghidupan yang membahagiakan kepada Al-Isir tujuannya untuk menyokong dakwah Fir'aun tentulah mereka orang bijak jadi tujuan mereka menggunakan siapa yang datang kepada Tuhan dalam keadaan berdosa besar derhaka kerana kenapa Allah gunakan Al-Isir ni Al-Isir menggunakan Al-Mujrim kerana Ali isir telah pun dia pergi amaran oleh Ya awal larayat yang ke satu yang lalu. Apa amarahnya? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Falau qulti 'an aydikum wa arjulikum min khilaf, wa la usallibannakum fi juz'in Kamu beriman kepada Musa ini? Dia mengajar kamu rupanya untuk eksperasi terhadap aku. Kalau gitu aku akan potong tangan kamu dan kaki kamu serta bersilang. Dan aku akan salib kamu di pokok-pokok kurma. Pada pangkal pokok kurma. Jadi mereka telah ditakutkan oleh Fir'aun Dengan penggunaan bahasa yang cukup bahaya Aku akan potong Jadi potong maknanya terputus, lah kan. Jadi sini penggunaan yang sebaliknya digunakan oleh Al-Isir kepada Fir'aun Supaya membuat amaran dan peringatan kepadanya Kau zalim pada kami tak mengapa Tapi ke akhirat besok orang yang Berpisah daripada kebenaran Kamu gunakan ayat berpisah Hati nak pisahkan anggota kami Daripada yang lain Maka kami pun beritahu kepadamu Seolah-olah begitulah tuan-tuan Penggunaan bahasa di sini Terkabulnya cantik sekali Jinasnya Kalau kita belajar bahasa Ini dipanggil satu bentuk jinas istiqak. Jadi kalau kamu beri amaran kepada kami Akan pisahkan anggota kami Kami juga beri amaran kepadamu Orang yang berpisah Daripada ketetapan Allah SWT Allah SWT buat satu benda Dibuat yang lain Ini seolah berpisahlah dia mengikut keterangan ketetapan Allah maka dia pun akan ada baginya ketetapan fa innahu jahannam la yamutu fiha wa la dia akan dikenakan neraka jahanam lahu kita belajar lahu huruf jar di sini merujuk kepada makna istihqaq istihqaq maknanya layak baginya untuk menghuni api neraka yang begitulah syarat hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa Wa bi-ni'mati Rabbina nikasya waskiran. Tuwanna at-ta'a yang keterima. A'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim. Wa dhayya'tuhu mu'minan qad as-salihati fa ulai-kalahumud darajatul 'ula. Jannatu 'annin tajri min al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dengan iman So, telah melakukan amal talih maka mereka itulah orang yang memperoleh dajad dan dajad yang tinggi syurga-syurga ada yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal dalamnya dan itulah balasan bagi orang yang menyuncikan diri contohnya sebagaimana kebiasaan Quran sentiasa apa istilahnya menggandingkan dua perkara yang berbeza ayat yang lalu berbincang, berbicara tentang hukuman kini ayat yang datang memberi motivasi Memberi motivasi kepada siapa? Kepada orang beriman Ayat lalu merupakan amaran kepada mereka yang geraka Yang memisahkan dirinya daripada Allah SWT Dan ayat ini adalah motivasi kepada mereka yang sentiasa mendampingkan dirinya kepada Allah SWT Allah yang kuliahkan datang kita akan lihat Apa yang terserah di sebalik ayat yang mulia ini Kaitannya dan janji-janji Nabi SAW Mesti hadis-hadir yang sahih Bahawa syurga ini akan memiliki tingkat-tingkat yang berbeza-beza yang lebih ikhlasnya akan lebih tinggi kedudukan daripada yang kurang. Doakanlah kepada Allah selalu supaya kita dapat muhni syurga Firdaus seperti doa yang kita pelajari pada kuliah yang terdahulu. Insya-Allah kita akan pelajari sekali lagi dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.